de Jacques Varex ça role certains sous-bin guttu et funaka au brain coûter à jung guttu expliquer ça n'a rien Bai, ordin, taki e, sinbezala otsartzeko e, e, subi har egin dituzu hautzen. Subi lehen surr esuson eta honsurak jakosten dizuen eta akiruaminibetan rendeza genetan, ondien hoia ja egin dituzu txotso berdunias egin dituzko rendeza gena e, e, berdunia galvanizatia ekipoa bon, wala dena dena berdunias dukezu. Eta egun, haiduz, e, ikusten dizu ikusten bezalako pterroia dituzu subi parten edo e, sola du horren edo sola horren tiatsen a ebe gainetik e, otsartzeko plaso Dienek, eta pilek hartan ditsua, pausatzen ditsua, zuebun ganian. Zuebun uh, puskak hartan e ditsa, zuebun uh, pesatzen ditsa, eh, birtu neskonsi ero jek? Zuebun hori iztakit, esh, eh, ushen espen izan alxoteknikan, gyo uh, ega ipeitu gaminin bat uh, guen lanetane, batakit helikopterrek, ez diel hal edo nek ez diatzen dira zortzi, hön habo, ordin pentsatzen dit, beti bon, dien, uh, Eta duzuen duzu enbezala bon, batutzu Buzinka ederali bat, balin baxein metraluz eta boik horatutzu jadan ikzola ekin eta esu senka pausatzen titzia. Ordin hori kusten titzig ebe kajik tzilintzau zubi e hori ilangilik taula, taula biltzen, zehantre prijak duhoi egiten. Ordin hori agotu Pireneetak antroplija bat duzu, e hektisi merkati euken. Eta hor uh, suma temboen abadi, guano? Apil ah, erdiko lanak behar zetitzien fini, eta pensatzen dit, uh, asten hundar hundan uh, bon, lanak dipituiteatik, ez erren bon den bohune maiten dizia, eta ikusten duzu enbezala horri uren partia, hebentik uh, balinba begoan erdi bat denbuko zuibuan erdi epausatuitik ezie eta geho balinba badozue fitzatz eta finition, eta bon, bena pensatzen dit, uh, bon, uh, asten hundar hundan uh, gaitsak zinez abantzatuiteatik. Bai hasten dizte forma hartzen hor subir ha tugaraike shi luk basfitutzen hasten dizu be baten egite uh, eiten horrek plaza egiten dizue. Bai, mena, beraizu ba, jakin hor sola labaizik ez duzuek handbiatueke. Behar dizue erren bon kablik oro, kablik oro eta sustengik oro uh, ez datu hon in tzeela eh, egun uh, dudabat basuzun uh, dudabat eta hoi uh, mundok nahi zizun du eh, dudabat basuzun solan dudabat basuzun eta hua duzue egun handbiatueke. Bestik oro erren behar dizue aleike, san osiele eta askar zira. Bax tiko uh, testatutik? Bai, bai, bai, hori korra kontrolatu ditutzu, izan ditin kablik, uh, uh, izan ditin uh, uh, sustengik, betuzko sustengik, eta hola hori korra sistemak, radiografia eta hiet entietzu, eta kabler ere bai.